פרק ז' וימעלו בני ישראל מעל בחרם ויקח עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן החרם וייחר אף אדוני בבני ישראל וישלח יהושע אנשים מריחו העי אשר עם בית אבן מקדם לבית אל ויאמר אליהם לאמור, עלו ורגלו את הארץ, ויעלו האנשים, וירגלו את העי. וישובו אל יהושע, ויאמרו אליו, אל יעל כל העם כאלפיים איש, או כשלושת אלפים איש, יעלו ויכו את העי. אל תיגע שמה את כל העם, כי מעט המה. ויעלו מן העם שמה כשלושת אלפים איש, וינוסו לפני אנשי העי, ויקום הם אנשי העי כשלושים ושישה איש, וירדפום לפני השער עד הסברים, ויקום במורד, וימס לבב העם, ויהי למים. ויקרע יהושע שמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני ארון אדוני עד הערב, הוא וזקני ישראל, ויעלו עפר על ראשם. ויאמר יהושע, אהה אדוני אלוהים, למה העברת האוויר את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי להאבידנו? ולו הואלנו בנשב בעבר הירדן. בי אדוני, מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו? וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ, ונסבו עלינו, והכריתו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? ויאמר אדוני אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל, וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בכליהם. ולא יוכלו בני ישראל לקום לפני אויביהם, עורף יפנו לפני אויביהם, כי היו לחרם, לא אוסיף להיות עמכם, אם לא תשמידו החרם מקרבכם. קום קדש את העם, ואמרת, התקדשו למחר, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, חרם בקרבך ישראל, לא תוכל לקום לפני אויביך, עד... הסירכם החרם מקרבכם, ונקרבתם בבוקר לשבטכם, והיה השבט אשר ילכדנו אדוני יקרב למשפחות, והמשפחה אשר ילכדנה אדוני תקרב לבתים, והבית אשר ילכדנו אדוני יקרב לגברים. והיה הנלכד בחרם יישרף באש אותו ואת כל אשר לו, כי עבר את ברית אדוני, וכי עשה נבלה בישראל. וישכם יהושע בבוקר, ויקרב את ישראל לשבטיו, וילכד שבט יהודה. ויקרב את משפחת יהודה, וילכוד את משפחת הזרחי. ויקרב את משפחת הזרחי לגברים. ויילכד זבדי, ויקרב בתו לגברים, ויילכד עכן בן כרמי, בן זבדי, בן זרח למטה יהודה. ויאמר יהושע אל עכן, בני, שימנה כבוד לאדוני אלוהי ישראל, ותן לו תודה, והגד לי, מה עשית? אל תכחד ממני. ויען עכן את יהושע ויאמר, אמנה אנוכי חטאתי לאדוני אלוהי ישראל, וכזאת וכזאת עשיתי. וארא ושלל אדרת שנער אחת טובה ומאתיים שקלים כסף ולשון זהב אחד חמישים שקלים משקלו ואחמדם ואכחם והנם תמונים בארץ בתוך האוהולי והכסף תחתיה. וישלח יהושע מלאכים וירוצו האוהלה והנה תמונה באוהלו והכסף תחתיה. וייקחם מתוך האוהל ויביאום אל יהושע ואל כל בני ישראל ויציקום לפני אדוני. וייקח יהושע את אחם בן זרח, ואת הכסף, ואת האדרת, ואת לשון הזהב, ואת בניו, ואת בנותיו, ואת שורו, ואת חמורו, ואת צונו, ואת אוהלו, ואת כל אשר לו, וכל ישראל עמו, ויעלו אותם עמק אחור. ויאמר יהושע, מאחרתנו, יעקורך אדוני ביום הזה. וירגמו אותו כל ישראל אבן, וישרפו אותם באש, ויסקלו אותם באבנים. ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה, וישוב אדוני מחרון אפו. על כן קרא שם המקום ההוא עמק אחור עד היום הזה.